58. 58. 58. Att gå u t r ä t a ärenden. u t r ä t a ärenden. Det jag vill göra är att gå till biblioteket. Jag vill gå till biblioteket. Det är jag vill gå till bokhandeln. jag vill gå till k a n r a g i o k h a n n a g gå t k e n jag vill gå till bokhandeln. jag vill gå till bokhandeln. Det är h a n n jag v i i l h a e n g k h a n n a g gå t i l h i l jag vill gå till k i o k k e n jag vill gå till k i o k k e n Det är h a n n jag v o o k n a n g v i e Jag vill låna en bok. Jag vill låna en bok. Det är jag vill köpa en bok. jag vill köpa en bok. Det är jag vill köpa en bok. Det ä jag vill köpa en tidning. jag vill köpa en tidning. ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื ud, ่อจะไปยืมหนังส um ือฉันอยากไป i l l นห b ังสือเ e ื f อ r ะไ t ซื้อหนั o k ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ Jag vill gå till bokhandeln för att köpa en bok. Då jag vill gå till bokhandeln för att köpa en bok. Då jag v i o k k en jag vill gå till k h för att köpa en o k t i k d e n för att köpa en i t i n d n g i n jag vill gå till k jag vill gå till o k k en i o k för att köpa en t i d n för att köpa en i t i n d n g i n g vill gå till bokhandeln f Jag vill gå till optiken. Jag vill gå till optiken. De chän jag by supermarket. Jag vill gå till stormarknaden. Jag vill gå till stormarknaden. De chän jag by rån känna k o n m b Jag vill gå till bageriet. Jag vill gå till bageriet. ดิฉันอยากซื้อแว่นตาฉันอยากซื้อผลไม้และผักฉันอยากซื้อขนมปัง Jag vill köpa små franska och bröd. De chän jag vill gå till optiken för att köpa glasögon. jag vill gå till optiken för att köpa glasögon. De chän jag vill gå till supermarknaden för att köpa frukt och g r ö n a k e r för att köpa frukt och grönsaker. Jag vill åka till stormarknaden för att köpa frukt och grönsaker. Di c h a g vill gå till b a g e r i e t för att köpa småfranska och bröd. Jag vill gå till b a g e r i e t för att köpa småfranska och bröd.